А вона тоді тільки глибше заховала їх до шафи, бо дуже полюбляла перечитувати їх ніжні закінчення. А коли батько йшов до шпиталю в останнє, перед тим, як більше не повернутися, перепитав про ті листи, і вона збрехала, мовляв, знищила. А коли його поховали, витягла їх із глибини шафи, та знову довго перечитувала оті «Цілую моя рідненька». І поклала їх назад до шухляди комода, де вони лежали кілька років, поки їх не забрала Віола. Отже, схоже на те, що фронтові листи могли містити якусь інформацію, цікаву тій могутній таємній організації, якої боялися всі і у самій країні, і за її межами. До Володі підіслали Віолу, яка спритно закохала в себе хлопця. Маму відпровадили до санаторію. За Сталіна, якби така потреба виникла, діяли б грубіше. Арешт, обшук, підписка про нерозголошення – після Сталіна діяли тонше. Що ж вони могли знайти цінного для себе в листах вашого батька? Питаю я дядю Володю, коли та дівчина, це вже було на початку 80-х, затягла мене до свого родича на чашку чаю. Я й сам неодноразово питав маму, що писав їй батько. Листи йшли з Австрії, з Румунії, з Чехії. Війну він закінчив старшим лейтенантом у Празі. Ми з матір'ю багато говорили про ті листи. Схоже, мати зовсім не пам'ятала, що там було, окрім слів кохання наприкінці. Розпачливо казав той чоловік невизначеного віку. Він незграбно підвівся за круглого столу, Підійшов до того самого комода, дістав світлини з однієї з шухляд. Ось яким був мій батько, коли закінчував війну. А ось таким був я тоді. А відтоді в його житті не сталося нічого. І чи не єдине, що направду цікавить його – це явні таємні обставини тих кількох днів у лютому, коли він кохав Віолу, мати була в санаторії, а з їхнього дому зникли фронтові листи небіжчика батька. «А уявляєш, – казала я тій дівчині, коли ми йшли від дяді Володі по Великій Житомирській у бік Львівської площі – а поїде раптом твій дядько влітку до Криму. І на алеї серед Магнолій, біля санаторію КДБ, зустріне гарну, елегантну жінку. Вона вже полковник тієї служби. Вони впізнають одне одного, і він спитає її, що ти зробила з моїм життям? А вона відповість йому – ти це сам зробив зі своїм життям. Тебе красиво зробили чоловіком. Хто тобі заважав далі жити? Листи забрали. За те скільки задоволення? А навіщо шефові були потрібні фронтові листи твого батька, я й гадки не маю? А потім моя знайома. Родичка дяді Володі облишила жартівливий тон і сказала з гіркотою. Дядя Володя про інше взагалі говорити не вміє. Це в нього єдина тема розмови. Цей будинок на Великій Житомирській стоїть і досі. І те вікно і досі ввечері світиться. Тепер це дорогий район, де помешкання здебільшого повикуповували багатії. Але там не поставили євровікон і не почепили жалюзі. Я дивлюся на нефарбовані від часів СРСР рами і на тюлеві фіраночки, і думаю, схоже на те, що Дядя Володій досі там живе. І комоди, шафа, і круглий стіл, і диван, либонь, ті самі. А ліжко поміняла ще небіжчиця мати. І він розповідає всім, хто завітає до нього на чашку чаю, про своє перше кохання і про те, чим воно обернулося для нього і про фронтові листи його батька. Які стільки років лежали поряд, яких він так і не прочитав,